Semullet e Ibn Gjundubi radiallahu anhu, transmedon se i dërguar i Allahut a.s. ka thënë. Most ju mashtro juve në syfyr e zani Bilalit e asë ndryqimi i zgjatur i agimit në horizont dheri sa kështu të zgjerohet. Këtë, Hamadje ka të reguar me dorën e vetë. Ka të reguar dhe ka thënë se ka kuptimin e kundështimit, pra kundështohet një gjë e tilë. Transmedon imam muslimi. Këto hadithe,